Я хочу запропонувати прямо так зараз, прямо в прославленні, прийняти причастя. Ми ще зможемо поклонятися, ще зможемо співати, але зараз хотів, щоб ми перервалися для прийняття причастя. Можемо відкрити Біблії, Євангелія від Марка, 10 розділ. Якщо ви гість з іншої церкви сьогодні з нами, ви можете приймати причастя разом з нами. Єдина умова для того, щоб приймати причастя, це дійсно бути причасним стосуватися, мати стосунки з Ісусом Христом. 10 розділ Євангелії від Марка. Можемо прочитати уривок з 13-го вірша. Доволі відомий уривок. Написано тоді, поприносили діток до нього тобто до Ісуса, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них, пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив, і на них руки поклав. Доволі відомий уривок і... Цікаво, що це було поучительно не тільки для нас, але для учнів, для апостолів тим більше. Вони були в центрі подій. І коли люди хотіли, батьки хотіли привести своїх дітей до Ісуса, учні думали, ну Ісус не може відволікатися на, такі, там, на дітей, що це таке. І забороняли, перешкоджали привести дітей до Ісуса. Ісус написано, що Він обурився на учнів за те, що вони так чинили. І сказав, пустіть діток до мене. Більш того, він не просто поблагословив їх, він дав їх за приклад всім іншим, і нам з вами також. В 15-му вірші Ісус сказав, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. Ну, ніби така якось, ми б сказали, побутова ситуація, але наскільки глибокий тут сенс. Тому що ми маємо, дорослі люди, всі люди на, всій, на всьому Всесвіті, мають покоритися, немов дитина, і тоді вони зможуть увійти в Царство Небесне. Тоді вони спасуться. Цікаво, далі один юнак, який, можливо, навіть був присутній при всій цій, коли це розгорталася ситуація з дітьми, з учнями. Цікаво, як він до Ісуса звернувся. 17 й вірш. «Коли вирушив він у, у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його учителю, добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? І ми не знаємо точно, чи цей, який підійшов до Ісуса, чи він чув слова Христа про те, що нам треба покоритися і вмаліти ем, так, як діти, і тоді ми зможемо війти в Царство Боже. Але він прийшов з тим самим запитанням, що мені робити, що мені чинити, щоб вспадкувати Царство Боже? І він звернувся до Ісуса добрий, благий. Ісус відповів, 18 вірш, відказав йому, «Чого мене добрим звеш? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Знаєш заповідь, і не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдимо, не кривди, шануй свого батька та матір». А він відказав йому, учителю, «Це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому». «Одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в Богі роздай і матимеш скарб ти на небі. тому приходь та йди слідом за мною, узявши Христа». І ця людина, цей юнак, який прийшов до Христа, він сказав, як мені спадкувати царство Боже? Ісус сказав, виконуй заповіді. Очевидно, що ти говориш про те, щоб заслужити царство Боже. Очевидно, що в тебе погляд на цю ситуацію такий, що я щось зроблю, і тоді матиму можливість увійти в Боже царство. Ісус сказав, ну що ж, давай, спробуй, роби. Заповіді знаєш? Вперед. Гоу. Ну, він каже, да все нормально, я це більш-менш виконую. Ну, багато людей думають, що намагань жити краще достатньо для того, щоб Бог приймав нас. Ну, Ніби як я живу краще, ніж багато людей, які от навколо мене. Вони грішать більше, я менше. Відповідно, Бог мене приймає більше. Такий типовий погляд на цю ситуацію. Ісус сказав, добре, ще одне. Ти доволі заможний, розпродай все, що маєш, роздай в Богем. І тоді кінець 21-го вірша. «Потому приходь та йди вслід за мною» взявши Христа свого. 22 вірш, реакція цього, цієї людини. І він засмутився тим словом і пішов зажурившись, бо великі маєтки він мав. Не зміг цей чоловік сприйняти цю філософію, цю пропозицію Ісуса Христа. Він сказав, що ну, я не зможу, і це мені не під силу. І можливо він Можливо, ми можемо здогадуватися тільки, він був згодний на те, щоб продати все і вбогем роздати. Але візьміть до уваги другу частину 21-го вірша. Ісус сказав, по тому, коли ти це зробиш, приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа свого щоденного. Це важче. Це не просто вчинок. Це вже образ життя. Це вже мишлення. Це вже зовсім інше. Це не просто зроби, виконай 10, 20, 120 пунктів і матимеш результат. Ні, це все життя має підпорядкувати під волю Ісуса Христа. І він засмутився. 23 вірш. Поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. А учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них, «Мої діти, як тяжко цим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже». Ісус продовжує розмовляти з учнями, і Він говорить, що насправді важко увійти в Царство Боже всім тим, хто тримається за щось тут на цій землі, хто надію покладає на щось, що є тут. 21 вірш, Ісус звернувся до них, мої діти. І вони, можливо, ще в пам'яті, учні добре пам'ятали ту ситуацію, коли Ісус благословив дітей і поставив їх мишлення, їх ставлення в приклад дорослим, приклад учням навіть. І тепер він їх називає дітьми і говорить, що важко, 24 вірш, що тим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Хто надію кладе на себе і все те, що має, якісь заслуги, досвід, вміння, положення, статус, не знаю, щось інше. Так, таким людям Ісус сказав, увійти в Царство Боже важко, для них є перешкоди. Більш того, Ісус навів приклад, 25-й вірш. Верблюдові легше пройти через волишне вушко, ніж багатому в Боже царство війти. І вони, зажорившись дуже, казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Цікаво, що учні про це розмовляють між собою. Ну а хто ж тоді? Переглянулись один до одного. Так, а, а як тоді? Вони не запитали у Ісуса це. Але Ісус відповів їм, 27-й вірш, Ісус вже поглянув на них і промовив, неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Питання нашого спасіння – це тільки питання можливостей Бога. Ми не могли і не зможемо, і ніхто не зможе спасти сам себе. Це тільки справа Ісуса Христа, тільки Його вчинок, тільки Його дія. Ісус розповідав далі учням, 32-й вірш, «Були ж у дорозі вони, поступаючи в Єрусалим, а Ісус йшов попереду них, аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись, і взявши знов дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і про священникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганам його видадуть, і насміхатись будуть з нього» і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але третього дня він воскресне. Тут наша надія, тут наша перспектива. Кожному, як цим дітям, які мали прийняти в простоті сердець, просто прийняти цю істину. Так само цьому багатому юнаку, в цих словах Христа, в його вчинку на Христі надія на спасіння і на будь-яку перспективу. Так само і учням Ісусовим, так само і нам з вами. Перспектива наша тут. Ісус сказав, що його буде вбито, і третього дня він воскресне. Справді, це так, так прекрасно покладати надію дійсно на нього. Можемо ще відкрити книгу пророка Єремії, 9-й розділ. Ми з вами маємо цей привілей і честь знати цю істину, що наша відповідь відповідь на питання, чи спасемось, хто ж тоді може спастись, Те, чим, яким запитанням озадачились учні, переглянувшись один до одного і запитали, ну а хто ж тоді спасеться, і як це можливо, ми маємо цю відповідь в Ісусі Христі. І це, це істина, якою нам насправді дійсно варто хвалитися і бути впевненим в цьому. Книга пророка Єремії, 9 розділ, 22 вірш. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю мудрістю. І хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцім, що він розуміє та знає мене, що я – то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Ось вона істина. Коли ми приймаємо причастя, ми... Хвалимось ось цим. Ісус сказав, робіть це на спомин про мене. І коли ви збираєтеся так, ви приймаєте причастя. Смерть мою звіщаєте. Ця істина спасіння. От в чому відповідь для нас. Зараз ми будемо приймати причастя разом. Будь ласка, чоловіки, які зможуть роздавати все необхідне для причастя, виходьте сюди. Будемо продовжувати поклонятися і коли ви отримаєте хліб і сік, чекайте інших, щоб всі разом приймати причастя. Я нагадаю, що це для тих, хто Ісусові, хто знають, що вони спасенні його милістю, його кров'ю пролитою на Христі, його жертвою. Для тих, хто впевнений, що він врятований благодаттю Божою, хто прийняв його як свого Спасителя. Якщо ви цього не робили, якщо ви як той багатий учень прийшли і озадачились, як спастись, що мені потрібно вчинити, щоб спастись, приймайте Ісуса Христа. Спасіння в ньому. Наша надія на спасіння, наше право мати вічне життя, воно в ньому. Він набув для нас це право. Давайте встанемо, щоб поклонятися разом далі. І просто вшановуйте, Господа, цей час.